Окултни факти и явления в книгата Деянията на апостолите След основната характеристика, която направихме на Деянията на апостолите, сега ще се спра да посоча някои окултни факти, които ни се изнасят в тази книга. Както и по-рано споменах, когато говорим за окултни факти, ние разбираме факти, при които духовният свят, респективно великите духовни същества, се намесват конкретно в съдбата на нашия земен свят. Намесват се в явленията и събитията, които стават както в един индивидуален живот, така и в живота на цели народи или на цялото човечество. С такива факти е изпълнен целият нов завет, който посочих доста конкретно до сега. Сега ще посоча някои такива факти, които се споменават в книгата Деянията на апостолите. Първият окултен факт, който ни се посочва още в самото начало на Деянията на апостолите е фактът, че след Възкресението Исус в течение на 40 деня е бил в постоянна връзка с учениците и ги е учил на тайните на Царството Божие. Тук ни е представен един факт, където един, който е минал през смъртта и я е победил и е възкръснал, който е станал едновременно гражданин, както на духовния свят, така и на физическия, дружи и говори на хора, които са граждани само на физическия свят и ги опътва и наставлява в тайните и законите на духовния свят. Това е един факт от голямо значение, който трябва да имаме винаги предвид, когато говорим за окултната страна на християнството. В течение на тези разговори, които учениците са имали с възкръсналия Исус в продължение на 40 дни, Той им е разкрил много от тайните на окултната наука, посочил име методи за работа както над себе си за станат съзнателни граждани на духовния свят, така и методи как да работят между хората за проникването на новия духовен импулс, който той донесе в света. Ще предам някои места от книгата «Деянията на апостолите», където се говори за срещата на възкръсналия Исус с учениците, на които и представи себе си жив, след страданието си, с много верни доказателства, като им се явяваше 40 дни и им говореше за Божието царство. И като се събираше с тях, заръча им да не напускат Ерусалим, но да очакват обещанието от отца, за което рече, чухте от мене. Защото Йоан е кръщавал с вода, а вие ще бъдете кръстани с духа свята го след тия немного дни. Първа глава, трети пети стих. И тъй веднъж, като се събраха, те го питаха, казвайки, Господи, сега ли ще възвърнеш на Израиля царството? Той им рече, не е за вас да знаете години или времена, които отец е положил в собствената си власт, но ще приемете сила когато дойде върху вас Светия Дух и ще бъдете свидетели за мене, както в Ерусалим, така и в цяла Юдея и Самария и до края на земята. И като изрече това, те го гледаха. Той се възнесе и облак го скри от погледа им. И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето двама чоловеци в бели дрехи застанаха при тях. Които им рекоха, Галилеяни, защо стоите, те гледате към небето? Този Исус, който се възнесе от вас към небето, така ще дойде, както го видяхте да отива на небето. Първа глава, 6.11 стих. Възнесението и явяването на двамата человеци с бели дрехи, е вторият голям окултен факт, за който споменава книгата Деянията на Апостолите. Това не е едно просто явление. Това е един окултен факт от грамадно значение, който става пред очите на цяла група, състояща се от повече от 10 души. Така че това не е някаква иллюзия или халюцинация, а един факт за засвидетелствам от много хора, че един човек който е преминал през смъртта, както говори със своите ученици и им дава наставления, се възнася на небето, т.е. видимо се повдига от земята и отива нагоре в пространството, след което облак го закрива, Тоест, .е. след което окончателно се дематериализира и преминава в духовно състояние, преминава в етерния свят, Откъдето после се явява на Павел. За разговорите, които Исус е имал с учениците в течение на 40 дни е казано само: А им говореше за Божието Царство. Това е един окултен израз, в който е казано много за Онзи, който знае да чете окултните текстове. Преди това е казано, когато се възнесе, след като даде чрез Светия Дух заповеди на апостолите, които беше избрал. Значи, преди възнесението Исус е дал нареждания на апостолите, посветил ги е в тайните и законите на духовния свят. В течение на тези 40 деня, той ги е прекарал през едно ново посвещение, което се извършва за пръв път в света, подготвя ги да могат в будно съзнание да приемат Светия Дух да влязат в съзнателна връзка с духовните същества. Това е новото посвещение, което Христос завеща на бъдещото човечество, с което се отменя до сегашната форма на посвещение, която е била добра за времето си, но сега е изгубила своето значение, защото след новия импулс, който той даде на човешкото развитие, развитието минава в друга фаза, която и формата на посвещение се изменя. Затова той загатна още, когато говори за новото вино и новите мехове. С това загатва за новата форма на посвещение, през която за в бъдеще ще преминават учениците, след като приемат правилата и нарежданията, дадени им от учителя, който ги ръководи. Аз само загатвам за тези неща, без да се впускам в подробности, за които съм споменавал на друго място в тази книга. Следващият голям окултен факт, за който не говори книгата «Деянията на апостолите», е слизането на огнените езици и изливането на светия дух над апостолите. Този факт е описан последния начин в началото на втора глава. И когато настане деня на 50-ницата, те всички бяха на едно място и внезапно стана шум от небето като в ученето на силен вятър и изпълни цялата къща, където седяха, и явиха им се езици, като огнени, които се разделяха и седнаха по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха с светия дух и почнаха да говорят чужди езици, според както духът им даваше способност да говорят. А тогава престояваха в Ерусалим, юдеи и благочестиви человеци от всеки народ под небето. И като се чу тоя шум, една навалица се събра и смутиха се, защото всеки един ги слушаше да говорят на неговия език. И всички смаяни и зачудени си думаха – ето всички тия, които говорят – не са ли галилеяни? тогава как ги слушаме да говорят всеки на собствения наш език, в който сме родени? Партияни, Мидиани и Еламити и жители на Месопотамия, на Юдея и Кападокия, Понт и Азия, Фригия и Памфилия от Египет и уния страни от Ливия, които наричат Скиринея и посетители от Рим, Юдеи и Прозелити. Критяни и араби, слушаме ги да говорят на нашите езици за великите Божии дела. И те всички се смаяха и в недоумение си думаха един на друг. Какво значи това? А други им се присмиваха, казвайки. Те са се напили със сладко вино. А Петър, като се изправи, седя на изсет те, издигна главата си и им проговори, казвайки. Юдеи и всички вие, които живеете в Ерусалим, нека ви стане знайно това и внимавайте в моите думи, защото тие не са пияни, както вие мислите, понеже е едва третия час на деня. Но това е казано чрез пророка Йоила. И в последните дни, казва Бог, ще излеят духа си на всяка твар и синовете и дъщерите ви ще пророкуват юношите ви. Ще виждат видения и старците ви ще сънуват сънища. Явлението на 50 Петдесетница е един окултен факт на едно масово вселяване на светлите духове, великите братя в апостолите, които бяха подготвени от Христа в течение на 40 деня, когато беше с тях и им говореше за тайните на Царството Божие. Казано е, явиха им се езици като огнени, които се разделяха и седнаха по един на всеки от тях и те всички се изпълниха със Светия Дух и почнаха да говорят чужди езици, според както духът им даваше способност да говорят. Значи, във всеки един от тях се е вселил един от белите братя, с което тяхното съзнание се пробужда. Пробужда се всръх и те могат да говорят на чужди езици, в случая в тях говори онзи от белите братя, който се е вселил във всеки един от апостолите, а белите братя, които живеят всръх съзнанието, имат способността да говорят и разбират всички езици, защото те са във връзка с духовете на народите, които ръководят народите и им дават техния език. Но човек може да бъде обсебени от нисши тъмни духове и тогава той говори на неразбран език. дето има сега някои, които в транс говорят чужди езици, неразбрани от никого. Това са обсебени от нисши духове. Апостолите не изгубиха своето съзнание, те не изпаднаха в транс, но с будно съзнание приеха белите братя в себе си, за което бяха подготвени. Това, както вече казах, е новата форма на посвещение, без човек да минава през мистичната смърт, както е било в древните мистерии, и така влизаха във връзка с разумните същества от духовния свят. Тази нова форма на посвещение внесе Христос и с това преустрои окултните школи и ги постави на нова основа. Старото време изтече и заедно с него и старото посвещение се прекратява и се повъзгласява нова форма на посвещение, което може да наричем християнско посвещение. То също има своите принципи и методи, които не са дадени в книгата Деянията на апостолите, но за тях е загатнато, вскрита форма в Евангелията. Те се преподават християнските окултни школи, които се ръководят от великия учител Исус. При това посвещение ученикът добива друго съзнание и заедно с това се облича в сила, с която може да извършва изцеление и други знамения, което се потвърждава от фактите и живота на апостолите и техните дела. Това е потвърдено сказаното в 43 стих и 2 глава И много чудеса и знамения станаха чрез апостолите. Друг един факт, на който не обръща внимание е книгата Деянията на апостолите, който не е от окултно естество, но е резултат на окултното учение за любовта и братството е следният. В 44 стих на 2 глава е казано И всички вярващи бяха заедно и имаха всичко общо и продаваха стоката и имота си и разпределяха парите на всички според нуждата на всеки го. Тук не се посочва социалната страна на Христовото учение. За да живеят така братски, те трябва да са били подготвени за това от излагане на учението за любовта и братството като основа на всяка разумна обществена форма. По такъв начин са живели учениците на всички окултни школи в древността, но при тях братският живот е бил практикуван в един по-ограничен кръг, а тук вече се слага на една по-широка основа между всички членове на църквата, която още на първия ден на проповедта на Петра стига до 3000. Така че първите християни са образували първите братски комуни, където благата са били общи и са се разпределяли според нуждите на всеки един, така че девизът на всеки го според нуждите и всеки според способностите е стар колкото света, защото той е прилаган във всички окултни школи на древността, където учениците са живели като братя. И ако на времето се е бил приложил този принцип на братски общежития заедно с проникването на християнството в света, света днес би имал друг образ и тези войни и недоразумения между народите отдавна биха изчезнали. Но в последствие и самото християнство отстъпило от този принцип и заедно с това се отказало от основното учение на Христа – учението за любовта и братството. Защото за всяка окултна школа учението за любовта и братството е основното учение, върху което се градят другите учения. Там, където това учение не се проповядва и прилага, всяко окултно учение е суета и празни приказки. По-нататък в четвърта глава от 31 до 37 стих се говори също как са живели учениците помежду си.